Лише тепер, коли на прогноєні замість жандарма залишився тільки його картуз, схаменувшись, поліцаї побачили, як віддаляється від них Оксана. Рятуючи свою шкуру, Ксянда крикнув «Стріляйте! Стріляйте!» і вихопив з кобури пістолета. Поліцей, піднявши гвинтівки, стрілили вгору, та не вгору вистрелив Ксянда. Оксана зойкнула, заточилась, Обернулись до присілку, до села, до своїх бродів, та не їх, а тільки вершечок дзвіниці побачила вона, на яку чомусь падало сонце. Далі і сонце, і день випали з її очей. Два дні над лісами кружляла рама, обмацуючи їх ракетами. Два дні точився запеклий бій партизанів з карателями. Два дні не мали відпочинку ні дереву, ні люди, ні коні. Найтяжче умирали коні. На їхні мовчазні сльози не могли дивитися і ті воїни, які не раз дивилися в очниці смерті. За ці два дні карателям удалося гаубицями і гарматами перекалічити немало лісу і добратися до лінії оборони, що оточувала партизанський табір. І тоді несподівано в спину їм вдарили з Максима близня та гримичі і ті засади, які потай висловся гайдак от заболоченої місцини, куди чомусь не поткнувся ворог. Попавши між двох вогнів, карателі заметались, розбилися на купки і, залишаючи вбитих, поранених та зброю, кинулись до узмісся. Не врятували їх і танки, що посунули вперед. Саморобна міна системи ДБ, Данило Бондаренко, порвала першому траки, і очманілі танкісти, відчинивши люк, почали з диму і чаду стрибати на землю. Тут вони і знайшли свою смерть. У цьому бою уціліли тільки автомашини – які не потикалися в ліси, а стояли в полі обабіч дороги. На них живі поклали мертвих і, пригинаючись під дощем, помчали до крайса. Нелегко, особливо молодим солдатам, було дивитись на вбитих, що лежали в кузовах. Їх підкидали на вибоях. Мерці підскакували, ніби вживали, і розбризкували зачниць сльози дощу. Це Німеччина плаче, Охопивши голову забрудненими руками, сказав сам собі молоденький сизокий Фанен-Юнкер. Сить паршиве дівчисько у штанях, і кулак лейтенанта повернув йому голову та не вибив нестямства з місків Фанен-Юнкера. «Це Німеччина плаче!» Знову повторив той, і тепер лейтенанту стало моторошно від цих слів. А може, й справді Німеччина плаче за своїми синами, які невідомо чого прийшли сюди. Він злякано озирнувся, чи не догадався хтось, про що він подумав. А тим часом партизани, попрощавшись із товаришами, що полягли в бою, вишикувались на галявині недалеко від землянок. На правому фланзі під червоним прапором стояв Михайло Чигирин. За ним виструнчились бійці з автоматами, ручними кулеметами, гвинтівками, нашими і трофейними. В одних за пояси правили кулеметні стрічки, у других з ременів звисають грона гранат, з яких спадають і спадають краплі дощу. А завершує стрій самотня дівоча постать Мирослави Сердюк, що має на плечі карабін, а за плечима Санітарну сумку Уста її припухли А вії досі не просохли від сліз Бо сьогодні Уперше на її руках Умирали поранені То шепчучи їй «Сестричко», То просячи води А яка вона сестра Коли тільки й уміє Перебентувати Чи змазати йодом рану і в тиші схвильовано лунає перше слово Сагайдака «Товариші».